zortxireun eta irurogei garren urtean jaio nintzen ernanin, baina amalau urterekin errenteriara nire zendiarekin joan nintzen bizitzera, txirrita baserrira. hortik datur nire ezizena Naiz zeta zendiaren baserriko onordeko haizan ez nuen nahi izan nekasaritzako bizitza oso alferran nintzelako orduan argintza zin nintzen baina bakarrik ez neukanean dirurik. Oso pozik egon nintxateken bertxolaritza e, bakarrik arituz. Horrez egatik, parrandan ibiltzea, asko gustatzen zitzaidan. Taberna, taberna, zagardotegi, zagardotegi, joatea, eta egon osoan jaten, edaten eta bertsoak botatzen. Ez neukan ikasketarik. Ikaske Bakarrik irakurtzenekien orduan nire bertsuak ilobak idatzi zituen gero azoketan saltzeko. Euskal Herri osoan e, oso ospeandia zeukaten. Gai omuretxuetan batez ere gai. Omuretxuetan umure, gai zeriotan ere ondo ibi liarren. Mila eta o, Hogeita, mabos urtean, Euskal Herriko bertxeloarien lehenengo txapelketan parte hartu nuen. Eta, bigarrena amaitu nuen. Urrengo urtean, ostera, txapelketa irabazi nuen. Zoritzarrez, denbora gutxi, pasetagero donostian, ilnitzen altxako gazteluene baserrian. Neure homenez, bai donostian, bai bilbon, nire izena dute kale bati altra